dilluns 11 de novembre i a l’informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que Esquerra es va imposar en les eleccions generals a Palafrugell i també desgranarem la resta de votacions i els compararem amb els que va haver-hi ara fa set mesos a l'abril del 2019. També destacarem un parell de fragments de l'entrevista que hem mantingut amb Josep Salvatella, regidor del Museu del Surú, al voltant de la reunió que va haver-hi del Museu de la Ciència i la Tècnica la setmana passada en el Museu del Surú de Palafrugell. Ens posarem en contacte amb el regidor de Mobilitat, en Pau Lledó, que ens explicarà la millora de la senyalització vertical i la pintura dels carrers Fleming, Balmes i Tarongeta. Fora de la nostra vila, a la comarca, us explicarem que la primera fira de Playmobil de Castell d'Aro destina 4.300 euros a l'autisme. Tornarem cap a casa nostra per explicar-vos que demà a les 7 de la tarda s'inaugura l'exposició Observadors del Mar. En parlarem amb la Maria Vizioso, membre d'aquest projecte que ens donarà els detalls d'aquesta exposició. I com és habitual els dilluns, doncs, tancarem aquest espai informatiu amb la previsió meteorològica que ens arribarà des de l'Observatori de l'Estartit. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui 11 de novembre d'aquest dilluns post-ressaca de les eleccions generals i farem una mirada doncs per quins han estat els resultats que ens ha deixat a Palafrugell a aquestes eleccions del 10N. Esquerra Republicana va ser l'avançadora a Palafrugell a les eleccions generals de l'Estat. Per la seva banda, el PCC va aconseguir la segona plaça després d'una lluita freca-frec amb Junts per Catalunya. Ciutadans, per la seva part, s'enfon i perd més de la meitat dels vots respecte les eleccions del 28 d'abril. D'altra banda, també la participació va patir una forta davallada, així aquesta va baixar pràcticament 8 punts respecte a fa 7 mesos, situant-se en la participació de les eleccions d'ahir en un 65,1%. A continuació us desgranarem els resultats, uns resultats doncs, que us vam oferir ahir a través de Radio Palafrugell.cat amb el seguiment minut a minut a través de Twitter i també a través a la nostra pàgina web i en aquests resultats doncs, ja des dels primers escortis, Esquerra republicana va ser la llista més votada a Palafrugell. Finalment els republicans van aconseguir un total de 2.379 vots, 500- menys, això sí que el mes d'abril. El punt d'interès més gran podríem dir, va ser doncs, saber qui seria la segona força a Palafrugell. De fet, durant bona part de l'escrutini, la junta de la llista de Junts per Catalunya va estar molt per sobre de la del PSC. No obstant això, finalment, els socialistes amb 1.861 vots es van imposar per menys de 100 a la llista dels demòcrates, que van aconseguir un total de 1.787. La quarta força va ser per En Comú Podem, que pràcticament va igualar el nombre de vots d'ara fa 7 mesos. De fet, en percentatge, va créixer un 0,3% respecte a les darreres generals. La patacada de la nit, com va succeir també a nivell estatal i que ha provocat doncs la dimissió del president del partit, Albert Rivera, se va dur Ciutadans. Si a l'abril Palafrugell va aconseguir un total de 1.150 vots, ahir en va aconseguir menys de la meitat. En total van ser 428. A més, també va quedar per darrere de Vox, que en va aconseguir 580 i el PP, que en va aconseguir 569. D'altra banda, la CUP també també va quedar per davant del partit taronja i és que en la seva primera participació en unes eleccions generals la candidatura d'unitat popular a Palafrugell va aconseguir passar a la barrera del 5% amb un total de 546 vots. Per tant, si els resultats aquests es repetissin en unes eleccions municipals, Ciutadans en quedaria fora i en canvi entrarien Vox, Partit Popular i la CUP. Així doncs la nit electoral de 10N que va deixar Esquerra Republicana com a vencedora de les eleccions generals a Palafrugells i a més a més doncs, l'altra dada a destacar de la jornada va ser la davallada de participació s'ha passat de l'històric 73,01 del 28 d'abril al 65,1 de la nit d'ahir una participació doncs, que ha disminuït molt més que la resta de Catalunya i també de l'estat espanyol Seguim l'informatiu de Ràdio Palafrugell, continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi i a continuació posarem la mirada en la reunió que el Museu del Suru va acollir la setmana passada de l'Assemblea Plenària del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. En aquest sentit, a Ràdio Palafrugell hem parlat a l'hora del peix Fregit amb Josep Salvatella, regidor del Museu del Suru, que ens ha aportat doncs, de què es va parlar en aquesta reunió. D'una banda, Josep Salvatella, regidor del Museu del Sur, doncs, ha valorat positivament aquesta reunió i ha destacat que va servir per compartir coneixements amb una vintena de museus de tot Catalunya que formen part d'aquesta xarxa del Nantec. Cada, cada museu doncs, té la seva, la seva temàtica, eh, però evidentment hi ha molts de temes, interessos eh, i circumstàncies comunes, i aleshores va molt bé per, per, posar, per posar en comú idees, experiències, propostes tant per la, pel propi profitament de cadascú com per també desenvolupar iniciatives conjuntes. A més a més, també hem de destacar que en aquesta reunió, en aquesta trobada, també hi va prendre part la cap del Servei de Museus de Gassó. La trobada, a més a més, ens ha explicat Josep Salvatella, que va servir per aprovar les línies directrius del sistema i, a més, de posar en comú necessitats, projectes i estratègies entre d'altres aspectes. S'han posat en comú idees i, bueno, i, i temes que, bueno, que estan en l'agenda de tots els museus, com el, com el finançament, eh, polítiques compartides, eh, el futur de, dels museus. Estem ara en un moment en què els museus, eh, i entre aquests d'una manera molt especial el, el nostre, el Museu del Suro, eh, s'estan reinventant i estan eh, replantejant-se aspectes doncs això, com la inclusió social, etc, etc. En aquesta conversa que hem mantingut amb el regidor del Museu del Suro a l'hora del Petit Segit d'Avui dilluns, doncs la podeu recuperar en les properes hores a través de radiopalafrugell.cat. Més informacions relacionades amb el nostre municipi en aquest informatiu de ràdio Palafrugell i a continuació us explicarem unes millores que hi ha hagut en diversos carrers de Palafrugell, en el barri mal conegut amb el nom de cases barates. Hi ha hagut una sèrie de millores que comentarem amb el regidor de mobilitat, en Pau Lladó, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Pau. Bon dia, Rubén. Gràcies per tenir la nostra trucada una i doncs, una vegada més conversem amb tu perquè hem d'explicar una actuació que heu fet en aquest cas des de l'àrea de mobilitat en, en uns carrers com són el Balmes, el Tarongeta, tota aquesta uh, cruïlla que, que tenim a, a Palafrugell i que es coneix amb el mal nom de, de, de, de, del barri de les cases barates, oi? Sí, hem fet una actuació total d'un valor de 9.000 euros que han sigut, doncs, si bé recordeu, fa aproximadament un mes, més i mig, varen pintar tota el eh, que era la zona del Pompeu Fabra, tot el carrer, uh -huh. i al costat del Pompeu Fabra, direcció del carrer Tarongeta, doncs, quedava una sèrie de carrers petits, eh, com per exemple, eh, com ho bé has dit, és el carrer Balmes, el carrer Doctor Fleming, eh, una part del carrer Tarongeta, el Ramon Llull, i que són carrers que quedaven doncs, així, eh, bé, en relació a Pompeu Fabra, que estava ben pintat, doncs quedaven una mica en un estat eh, bueno, que els carrers hi havia pasos de menys que no es veien, emparcaments lineals, i el que hem fet ha sigut fer aquesta actuació que, a part de, doncs, que està recollent dins el Pla de Mobilitat eh, i dins del Pla de Seguretat Local, doncs, eh, és una actuació que ha tingut un valor de 9.000 euros uh -huh. i que ha acabat d'adequar doncs, eh, doncs un, un, una... una amb aquest doble component que hem, que hem posat de pintura, per tant ens durarà entre 3 i 4 anys, ha acabat de fer doncs, una, una reordenació d'aquest barri. Perfecte, aquesta reordenació, aquesta millora, podem dir, no? d'aquests carrers, doncs, que, eh, ara que s'havia repintat i s'ha doncs, refet el, el carrer Pompeu Fabra, que davant, doncs, eh, hi havia el contrast, no? que es veia molt, sí. no? aquesta, aquesta diferència. Clar, quan nosaltres fem Pompeu Fabra sabem que quedarà un carrer ben gurní, que quedarà un carrer eh, maco en qüestions de senyalització tant vertical com horitzontal i ens queda doncs, aquest contrast, com no m'ho bé dit, aquest contrast d'aquesta cruïlla que separa el carrer Pompeu Fabra amb el carrer General Castanyos i Trongeta i Sant Isidre. Per tant, nosaltres el que hem fet ha sigut fer aquesta senyalització horitzontal que hem explicat i llavors també hem canviat la senyalització vertical, que són aquests pals de, bueno, que indiquen stop, indiquen obliga antiració obligatòria, que eren en pals de ferro i els han canviat per, per pals d'alumini. Per tant, també una senyalització que que bueno que està a l'ordre del dia. Uh -huh. I que, doncs, el... A diferència del ferro, doncs l'alumini no, no es rovella i per tant doncs, tindrà una, una durabilitat més, més, més llarga. No? Um, respecte a aquesta senyalització horitzontal, no? aquesta pintura que s'ha fet en aquests carrers, eh, voldria recordar que, eh, que encara queda de fer una actuació en el Pompeu Fabra, no sé si ja s'ha fet perquè des de divendres no hi passo, però hi havia previst també pintar no? um, amb senyalització de zona 30, tot això, encara queda pendent de fer, no, Pau? Sí, a més a més també queda una senyalització pendent a la, de la zona 30 a la zona de, tant del carrer Girona com del, com de, com del Torre Jonama, mm -hmm. que són doncs, dues zones que, que, que, que, que aconseguint aquesta direcció única s'ha doncs fet la zona 30. Sí, hem tingut dies de moltes pluges, dies de mal temps i hem pogut fer aquestes aquestes petites parcel·les i queda pendent tota aquesta zona 30 que s'ha d'acabar d'adequar, que s'ha de pintar de forma horitzontal, que també en alguns casos s'ha de reformar de zona vertical i que acabarem de fer d'ara finals d'any per tant ho tenim, ho tenim sí, ho tenim pendent, el que passa és que bueno, doncs que ha de ser una actuació especial, actuació que, que bueno, que, que, que es pugui fer al llarg dels dies perquè ja també ens ha un a tenir una altra, ratxa, una altra ràfaga de mal temps uh -huh. i hem d'acabar de planificar-ho, per tant Uh, ho tenim pendent tant en aquest, en aquest barri que comentàvem, com també en la zona del Torres i Jonama. Mm -hmm. He fet un salt, eh? he fet un petit salt de, de, de, del poble, però, però bueno, eh, ens hem entès, eh? Sí, i tant. Uh -huh. Amb aquesta nova senyalització i amb aquesta nova doncs, direcció única del Torres i Jonama, i queda pendent encara fer aquesta, aquesta pintura, senyalitzar-ho doncs, de forma més visible, també, doncs, que hi ha aquesta, aquesta zona 30, i que, per tant, doncs, les bicicletes hi, hi tenen també prioritat. Això, doncs, doncs, eh, caldrà don esperar que tinguem, no, que, que estareu també pendents vosaltres dels mapes del temps i que tingueu doncs, uns certs dies sí. de marge per poder-ho fer amb tranquil·litat. És que és això, és que estem molt condicionats per les condicions meteorològiques <coughs> van fer eh, si recordeu el carrer Estrella o el carrer Sant Josep, que són carrers mm -hmm. que hem posat una trenta en prioritat per bicicletes i ara estem pendents de, de, bueno, doncs de poder-ho fer perquè precisament en els dies que van fer Sant Josep i carrer Estrella l'han doncs, eh, l'endemà va ploure i ens vam quedar amb els llavis de no poder acabar-ho i no poder acabar de fer el <coughs> al Torre Junama i en aquest sentit de el Carre Girona, per tant, veurem la, quina és la previsió i ho planificarem. Mm -hmm. Perfecte, Pau, uh, respecte a aquests carrers adjacents al Torre Junama, uh, crec no és una cosa que et competeixi directament a tu, perquè això ho parlàvem fa uns dies amb en Lluís Serrós, de l'estat del ferm d'aquests carrers uh, que hi ha doncs, uh, uh, que que, que tenen, doncs, confluència amb el, amb el Torres i Gionama, que no està en gaire bon estat. Per tant, en aquestes carrers, doncs, poder no s'està fent una actuació a nivell de pintura perquè esteu mirant de, de, de, de fer una, un resfaltatge, no? No sé si, si, si tu ens ho pots comentar, això. Uh, sí, bueno, el que estem fent amb l'àrea d'urbanisme i amb l'àrea d'obres també és sobretot coordinar-nos, saber que totes aquestes actuacions totes que es vulguin dur a terme des de l'àrea d'urbanisme i obres doncs després hi ha d'haver-hi una actuació de, de mobilitat i sí que el que sí que us puc avançar, que això... És una cosa que ja hem parlat amb el Departament de Mobilitat, és que estem mirant molt bé el carrer Nou, perquè ara mm -hmm. sí que és veritat que, si bé recordeu, del carrer Girona el, a la plaça del Milenari, que era aquella direcció que s'ha eliminat del carrer Torrejonama, sí. que té altres sortides pel cases Noves, pel Marçal de Rinxeria, i també pel carrer Nou, doncs aquesta direcció del, del, del carrer Nou, estem mirant amb el Departament de Mobilitat i policia local de veure com la podem acabar, de, com la podem acabar de, de, de millorar, perquè si recordeu el carrer Nou amb Bailén i el carrer Nou amb el final del carrer Vilar, sí que hi ha uns encreuaments una mica, una mica perillosos, no? i que malgrat que no tinguem l'accidentalitat que podíem tenir en el Torre Junama o en el carrer Vilà, com van canviar fa mesos la, la direcció, que ara és tota depujada i no s'ha registrat cap més accident, uh -huh. sí que estem mirant ara de, de trobar la millor fórmula per fer carrer Saurs. i en aquest sentit doncs, eh, si els oients ens escolten, sabran perfectament que del carrer, eh, que del carrer Vilar i del carrer Baén, en aquests encreuaments sí. que, que estan a el carrer Nou, doncs les altres vegades es fa difícil sortir perquè són carrers doncs, amb molt poca visibilitat i malgrat hi hagin miralls. donc això no és suficient. Per tant, nosaltres ara estem mirant, estem estudiant-ho bé, perquè tot això s'ha d'estudiar bé, no? els canvis de sentit i les millores en matèria de mobilitat i circulació, doncs, eh, doncs bé, s'han de mirar molt i molt bé. De la mateixa manera, també, Rubén, i, i no vull dir estar en massa més, uh -huh. de la mateixa manera que també estem fent una programació de tots els que són... Els passos de vianants de tots els que són doncs, eh, aquestes places de lineals que queden justament abans dels passos de vianants perquè ja si recordeu, hi ha aquelles dues pilones posades sí. i han fet una prova pilot que hem d'acabar de posar la senyalització vertical al Torre Junama, però que estem fent aparcaments de motos. Per tant, estem fent aparcaments de motos en format lineal, que és un nou format que s'ha fet a Palafrugell i que ho veureu en dos aparcaments que hem fet al Torre Junama, i que el que volem doncs, és que aquests passos, vian... aquest petit espai que hi ha abans, passos de vianants, eh, malgrat s'hagi hagut de perdre l'aparcament de cotxe, perquè hem de primar la seguretat i, i amb els cotxes doncs, no es veia si ha hagut de travessar pel faç d'avionants mm -hmm. doncs, el que hem fet ha sigut doncs, posar aparcaments de motos i bé amb l'esperança les, doncs, que, doncs, que fructifiqui i sigui benvingut i que les motos en facin ús, doncs amb un punt tinguem la senyalització vertical ho començarem a promocionar. Doncs Pau, quan això ja estigui a punt doncs, tornarem a posar-nos en contacte amb, amb vosaltres des de l'àrea de, de mobilitat doncs, perquè ens expliqueu aquests canvis i Sempre, no? al final, doncs, com ens has repetit en moltes ocasions, treballant doncs, per, la, per la seguretat de, no de, de tothom. Mm -hmm. Perfecte. Molt bé, Pau, moltes gràcies i fins aviat. Gràcies a tu, fins aviat. I moment, ara, en aquest informatiu d'avui dilluns eh, per explicar la notícia comarcal destacada de la jornada i que no hem comentat a l'hora del peix fregit i que ens portarà fins a Platja d'Aro, en aquest sentit eh, fins a Castell d'Aro en concret, i és que la primera edició de la fira de Playmobil ha recaptat un total de 4.296 euros per l'associació Viu Autisme. Els diners han estat obtinguts a través de l'entrada solidària a la fira a la qual hi van assistir un total de 4.093 persones. El preu de l'entrada solidària era de 2 euros pels majors de dos anys i l'organització va col·laborar amb el desenvolupament de l'esdeveniment durant el cap de setmana a través de voluntaris. La fira va tenir lloc a la sala polivalent de la vila i es va fer entre els dies 1 i 3 de novembre. En el transcurs de la mostra també es va guardonar tots els participants de l'exposició de diorames infantils i s'hi va celebrar el concurs, troba el clic perdut que finalment va ampliar d'un a nou el nombre de guardonats. Els organitzadors van ser l'Ajuntament de Castellplat de Daru i l'entitat Riuda en clics amb la col·laboració d'Aram Z. Així doncs, aquesta bona notícia, aquesta recaptació de prop de 4.300 euros que va anar directament cap a la l'associació Viu Autisme de Castell d'Aru. I com us hem explicat a l'hora del peix fregit, ara tornem cap a casa nostra i ho fem per parlar d'una exposició que s'inaugurarà demà a la tarda al Centre Municipal d'Educació Núria Ribes Mascarós de Palafrugell i és aquest Observadors del Mar, La teva mirada és el canvi. En aquesta inauguració doncs, hi haurà la presència de la Maria Vicioso que és membre de l'equip de coordinació d'observadors del mar vinculat a l'Institut de Ciències del Mar amb la qual doncs, ja podem parlar Bon dia, Maria Hola, bon dia Gràcies per atendre la nostra trucada i explicar-nos una miqueta al voltant d'aquesta exposició què hi, hi podrà veure la gent que, que, que hi assisteixi Pues Observadores del Mar es un proyecto de ciencia ciudadana para la investigación marina, eh, en la que hace ya años que mmm, ya 2.000 usuarios, 2.000 personas voluntarias, aportan sus, su información, su experiencia y sus observaciones sobre fenómenos que ocurren en el mar. Entonces, en esta exposición, Tu mirada es el cambio, hacemos... ...también un, un homenaje a todas estas personas... ...y a todas sus participaciones a través de, de las fotografías... ...que han podido sacar pues de diferentes especies marinas... ...que se han podido ver o diferentes fenómenos... ...como por ejemplo también la, la contaminación o la basura marina... ...es un problema importante... ...y por lo tanto eh, la exposición muestra un poco... ...el funcionamiento del proyecto, las aportaciones de la gente algunes motetres també com de microplàsticos o i de algas invasores. Uh -huh. uh, de fet, aquest podia ser el, el, el punt més rellevant, no? el valor afegit, El fet que sigui un, la, la pròpia participació de, de gent que no, no és doncs, dir experta poder o que no tracta ben bé sobre aquest tema, però que al, al final aconseguiu implicar a persones no? de, del carrer doncs po dir lluita, perquè al final també és una reivindicació de no? tot el que tenim en el mar. Exactamente, es precisamente la colaboración de, de las personas la que hace que estos proyectos sean posibles y realmente lo que queremos es eh, dar cabida a, a la experiencia que tiene la gente que vive en las zonas costeras y que cada día está observando lo que ocurre en el mar, pues todas esas miradas son muy valiosas también para la investigación y, y el proyecto Saba del Mar lo que quiere es ser un punto de encuentro para recoger todas las esta, toda aquesta toda experiència a través de, de les la, persones, i ¿no? unir les també con els investigadors i tota gent. Uh -huh. Al final també doncs, que després eh, aquesta gent, no, aquests 2000, no, Has dit que aquestes persones Sí, tenim més de 2.000 usuaris. Mm -hmm. Doncs que, que vegin reflectir també el seu treball, no? la seva feina que fan uh, doncs, uh, uh, de forma altruista, podríem dir. Doncs que ho vegin recompensar també una exposició doncs, també és una forma dencoratjar doncs, uh, los en els que ja hi són i també d'animar a, a possibles doncs, uh, futurs uh, col·laboradors d'aquest projecte. Por supuesto, que todo el mundo se dé cuenta de que lo que, lo que observamos todos és valioso y que pueden col·laborar a a este, bueno, un projecte de ciencia ciudadana un projecte global també dar-li valor a lo, a lo que la gent puede ver cada dia i si pensa que és algo comú pues eh, por qué no lo compartimos i nos damos cuenta realmente de, de lo que està pasando en cada lugar En aquest sentit, aquesta exposició les, les fotografies eh, no sé si ha, són uns indrets en concret o és molt ampli el territori que, que, que es pot veure les, els trossos de, o les parts d'oceà que, que es poden veure Eh, realmente eh, tiene un ámbito global, pero tenemos bastante presencia en el Mediterráneo, entonces la mayoría de las observaciones eh, son de, de esta zona del Mediterráneo, también muchas aportaciones de, de Cataluña y de Baleares, aunque también podemos ver de otros lados, más de, de la zona andaluza o de Murcia, por ejemplo, también, uh -huh. también hay. Y esperamos pues seguir creciendo, seguir animando a la gente. y i tenir més amplitud. en aquest sentit, Maria, doncs, si, si hi ha algun, alguna persona que ens estigui escoltant i digui, carai, m'interessa aquest projecte, jo, doncs, soc una persona que eh, sovint faig submarinisme, eh, com puc apuntar-m'hi per, per participar també? Pues si mañana estan allí en Palafrujar, les invitaria a venir a la inauguració de la exposición y así podrán ver, conocer un poquito mejor el projecte i veure el i eh, preguntar todo el que quieran i si no, pues que entren en la web d'observadores del mar i ahí empiecen a explorar el mapa de que ja han subit el resto de, de, la, de miembros de la comunidad o que també exploren los diferents projectes con los que poden col·laborar a través de la web. Mm -hmm. Molt bé, doncs ja ho sabeu, tenim aquestes dues opcions, eh, doncs si sou de Palafrugell o d'aquí al voltant d'alguna comarca, d'algun municipi d'aquí de la comarca, doncs podeu demà a les 7 de la tarda assistir en aquesta presentació d'aquesta inauguració on doncs, la Maria també hi serà i doncs podeu preguntar-li alguna cosa si teniu alguna altra dubte i nosaltres doncs, agraïm també a la Maria que ens hagi avui atès en aquest espai matinal de Ràdio Palafrugell Maria, moltes gràcies i esperem doncs, que aquesta presentació aquí a Palafrugell també sigui un èxit com està sent aquest projecte on ja compteu, com deies, amb més de 2.000 usuaris Moltíssimes gràcies doncs ja ho sabeu, si voleu més informació al voltant d'aquest projecte dels observadors del mar doncs podeu fer-ho assistint demà en aquesta presentació a partir de les 7 de la tarda al Centre Municipal d'Educació Núria Ribes Mascarós, o si no també doncs, podeu buscar a través de Google Observadors del Mar i allà doncs trobareu la pàgina web i tota la informació corresponent per si esteu interessats en col·laborar d'aquest projecte on la ciutadania hi té una part molt important, com ens ha explicat la Maria Vicioso de l'Institut de Ciències del Mar, que està dins d'aquest doncs, equip d'observadors del mar. I arribarem ara, sí, al final d'aquest informatiu, i com és habitual els dilluns, doncs, ho farem tancant aquest espai amb la previsió meteorològica per aquest inici de setmana. Visitarem a continuació l'Observatori de l'Estartit, ens posarem en contacte amb en Josep Pasqual perquè ens doni aquesta previsió meteorològica. Bon dia, Josep. Hola, bon dia. Gràcies per tindre la nostra trucada un dia més i com ens vas comentar, eh, divendres, doncs, aquest fred que continuava durant el, llarg, el cap de setmana i també doncs, aquesta tramuntana que va entrar ahir, eh, no sé si aquestes temperatures doncs, continuaran en aquests primers dies d'aquesta setmana. Sí, de fet, amb alçada els mapes ens mostren doncs, aquesta entrada d'aires més aviat de l'Atlàntic Nord, més frescos i que doncs, ens porten aquesta inestabilitat, tot i que aquí estem d'esquenes... A l'Atlàntic i per tant, aquí ja arriben només les escorialles, però si sí, que deixen doncs força precipitació, al Pirineu i podem veure doncs es podia veure i avui doncs aquest Pirineu no va ja, en els cims. A banda d'això, doncs, aquests dies propers seguirem amb aquesta situació, així és una mica indefinida amb aquests uh, frons atlàntics que ens arriben, que quan arriben aquí a la Mediterrània a vegades es reforcen i sí que solen portar precipitació a les Balears, però aquí deixen poqueta cosa. És una situació doncs, que seguirà els propers dies, avui amb aquests núvols més aviat apuntants, però amb poca probabilitat de pluja. Demà fins i tot dominarà més el sol, perquè estarem entre dos fronts i a partir de dimecres ens tornaran a arribar restes de fronts amb més núvolositat, eh, o sigui, un cel més tapat, eh, i eh, això tindria continuïtat el dijous, que els núvols estan abundants, es preveu, perquè un d'aquests fronts es preveu que entre dijous i divendres origini una baixa mediterrània eh, més potent, i això ens podria portar pluges dijous vespre o divendres falten dies i no es pot precisar però sí que hi ha més probabilitat de pluja durant a partir del dijous a la tarda uh -huh. Bé, haurem d'estar atents doncs, a veure com evolucionen els mapes perquè com tu dius, ara estem a 4 dies vistes i sempre és una miqueta complicat no? saber doncs, ben bé del cert si el que mostren ara els mapes o les previsions doncs, es poden complir eh, amb tanta diferència de, de dies i d'altra banda doncs, eh, doncs, eh, seguirem no? amb aquest temps així una miqueta inestable i amb aquest fred eh, a l'espera doncs, que pugui arribar aquestes precipitacions que si aquí són en forma de, de pluja doncs, suposo que a les cotes altes ja serà en forma de neu, no? Exactament, sí, el Pirineu doncs, a partir d'uns mil metres de cota doncs, ja les precipitacions que puguin haver-hi doncs, seran de neu i pel que fa a les temperatures, doncs, aquesta setmana no canviaran massa les que tenim o podran baixar una mica, però si ens fixem a l'època de l'any que estem tampoc és res normal, dir, són força normals per a mitjans de novembre. Mol bé, doncs eh, això és el que ens esperen aquests primers eh, dies d'aquesta setmana i d'altra banda, eh, en Josep em comentava abans d'entrar de, en antena doncs, que eh, hem tingut eh, una, un episodi que ha fet que hi hagi hagut un, un fenomen en el mar, no? Aviam si, si, si ho expliques tu millor que jo, perquè jo no m'ho he fet gaire bé. Eh, sí, no, eh, avui hem vist aquest matí doncs, com s'ha remenat la mar de Llevant és a dir, el front últim que ens ha passat, doncs, a l'arribar aquí a la Mediterrània s'ha arrebifat i ha provocat vents molt forts de llevant a la zona del Golf de Lleó i per del Go de Gènova. Uh -huh. i aquí, eh, tot i que està lluny, aquesta mar de llevant ens arriba en forma de mar llarga o mar marleguera, és a dir, a mesura que avancen les onades. doncs, conserven la seva altura però es van distanciant una de l'altra i per això en diuen mar llarga perquè hi ha molta distància entre dues crestes consecutives. Però a més a més, quan es forma així tot de cop, que s'ha format de cop aquesta nit, perquè uh -huh. ahir la mar que hi havia era més aviat de tramuntana, eh, doncs eh, els pescadors en diuen eh, mar de llam o mar de llampec, justament per això, perquè es forma, doncs, Mol ràpidament, eh, perquè aquest de matí teníem onades de metre i mitja, dos metres i mitja, ara mateix. I eh, al formar-se ràpidament doncs, li diuen aquest fenomen, no, com, que, com que un llempec és molt ràpid, doncs, mm -hmm. la mare aquesta doncs, arriba de llempec, i a vegades és força imprevisible. I això pot, eh, pot durar molt de temps? Eh? O sigui, pot eh, durar durant tot el dia, durant uns quants dies d'aquesta setmana? Això se sap, eh, o... No, això normalment dura unes hores. Molt probablement a partir d'ara doncs durant el dia continuarà, però amb tendència a anar baixant i demà ja la mare està força més millor. però una, una de les coses que té també aquest fenomen és que a vegades doncs sembla que la mar encala uh -huh. i eh, al cap d'uns pocs minuts tot de cop arriben quatre o cinc o sis onades molt més grans i eh, això és un perill diguéssim la gent que vagi mirar doncs els espigons o punts de la costa, aquest onatge, que sembla que en calma, però no. Després en venen unes altres i són les més perilloses. I, o sigui que són com això, tècnicament en diuen, un tren d'onades. Uh -huh. Per tant, doncs, s'ha d'anar en compte, eh? Com sempre diem, doncs, que si ens apropem massa... Uh, per veure aquest, aquests fenòmens, doncs a vegades ens podem emportar algun ensurt i ara, com ens comentava en Josep, doncs amb aquesta mar de llamp que a vegades sembla doncs, que ja hagi passat, no?, el pitjor i doncs, després encara ve, ve aquest, aquest tren d'onades i que, que pot ser doncs, perillós per a, per a les persones que hi estiguin a prop. Exactament, però com a referència, diguéssim, si és una situació com aquesta d'avui que no plou doncs no nem a llocs allà on estigui moll, que vol dir que un moment o altre alguna hora hi arriba. Clar, si, si no ha plogut i trobem que és moll, doncs és perquè abans eh, alguna onada hi pot haver arribat i per tant doncs, també pot tornar a passar el mateix i doncs eh, pot ser perillós, eh, com dèiem. Exactament, si plou aquesta pista no funciona. <laughs> òbviament, però bueno, avui ens funciona, per tant, doncs, a tots aquells i aquelles que ens estigueu escoltant, doncs eh, vigileu, eh? aneu amb compte, com sempre diem, i en Josep doncs, l'acomiadem i el tornarem a saludar doncs, divendres per saber que ens espera pel cap de setmana i per veure si aquesta precipitació que sembla que pot arribar a partir de dijous a la tarda finalment ha arribat. Josep Pascual. moltes gràcies. Adéu-siau, bon dia a tothom. Doncs amb la previsió meteorològica ens acomiadem d'aquest informatiu, però continua la informació a la sintonia de Ràdio Palafrugell, a continuació però enfocada posant la mirada en els esports que tenen lloc al nostre municipi i també allò més rellevant de la comarca. Ens portarà doncs, la informació en Rafel Colvi amb els esports del punt. Nosaltres ens retrobem demà. Recordem però que si voleu estar informats de tot el que passa a Palafrugell en tot moment, doncs seguiu connectats a radiopalafrugell.cat,